انا مرجاني صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي فزالوا صباتي وصنعوا بناتي نشيد حياتي لا تتقوانا بعزم الأبات لا تتقوانا بعزم الأبات آه آه آه آه آه آه آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمتلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيستسفكة زهوال أبريفة دعوزي شنو الله سبحانه وتعالى donosimo salavat i selam na Allahog psalnika, Allahog milenika, Mohameda alaihi salatu wasalam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve onih koji slijede na putu su njega dana. Braćo moja draga, mi nastavljamo da se družimo sa našom knjigom, knjigom imama Bukharije, ko imam Bukharije, rahmetullahi alaihi, pokušao da objedini hadise koji govore o edebu, kakov bi čovjek vjernik musliman trebao da se ponaša u svakodnevnom životu. Ima buharija podijelio je svoju knjigu u poglavlja. Mi ćemo večeras zato što se ja zaista bojim da postoje neki faktori pokazatelj da možda nećemo uspjeti završiti ovu knjigu komentarišući pa sam jedno po poglavlje ja ubaci od sebe smatrajući da je veoma bitno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 kad bi neko samo piceo se vapio tamo na djecu malo nekako pokušao i sveza za neki stub ili za nešto da im uradi, on on se penje na stub, znači to je uspelo. Svaki put subhanallah to znači ukazuje na nešto. A šta na li ukazuje drugi put ćemo to govoriti. Znači govorimo braćo moja draga o greškama normalno Tu ni u nijukom slučaju ne znači da sve što kažemo je prisutno kod svih ljudi. Ali mi će braću moj drago, ukazati na te greške čisto da se svako od nas priispita, da vidi da li u svom životu ima nešto što nije u skladu sa sunnetom Božih poslanika, u skladu sa onim što su islamski učenjaci kazali u pogledu odnosa muškarca kao muža, vema ženi, njegovi supruzi. Zašto baš greške?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 Kuntam rekoh jače tako bit tolerantan sa ženom, nić u nas nikad bit problema. To će biti sve med i maslo, pa to će samo biti iz kašike, jače ženu pita tora mene i tako. Bogam nekad bude kašika na drvena, pa ne može statu usta, nekad bude i pomala, pa i svašta se zna dešavati. Znači, i videćete ovaj šej kaži, nije sreća da nađeš kuću koji nema problema. To nije kaže, nemogući već je sreća da znaš kako riješiti problem. Ja sam to subhanallah govorio dugo vremena i to danas nađem, u smislu danas pripremujući ovaj nađem u govoru ovog šeha velikog jednog učenjaka koji je pisao ovu knjigu, baš takva neka pravila. Znači, nije nemoguće je tražiti savršenstvo, harmoniju do te miri da nema problema. Mora biti problema, mora biti grešaka, ali greške treba odvagati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 Tako da ne treba se niko ljutiti kada mi potrefimo nekoga baš i on rekne ej ovo je vjerovatno njemu neko kazo za mene. Nije mi niko niza koga ništa kazo, čitat ću sve iz knjige. Znači ima problema, braćo draga pogotovo da vidite mi koji smo izloženi tuđim pitanjima i problemima, znamo da u porucu mnogo problema. Treba te probleme rješavati, mnogi problemi se rje, mogu riješiti. Normalno ko postoji dobra volja od strane supružnika,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 dvije godine nosila ga 9 mjeseci u trbu, dvije godine ga hranila iz svojih grudi, lako nosila ga doktoru, hranila ga, školala ga, nikad ne zagrlio, nije sad doveo neku tujinku, sad se sa njom grli. Znači čovjek treba paziti na osjećaj roditelja. Vidjet ćete, govorit ćemo, isto tako, nije ni pametno se svaditi pred roditeljima, makar bilo problema u braku, nije pametno pred roditeljima se svađati. Odna žena ako šta skrivi še se ne gleda, ko je tu, je li babo, je li mama, punac, punca, svekar, svekrva. Nije, tu se odma, rješaj, kadija se dovodi, odma čekić. čekići. Nije, znači, sve te stvari mogu utjecati, ću, moja draga, na, na odnos prema roditeljima. Također, od interesantnih stvari vezanih za ovo poglavlje jeste da čovjek treba da malo razmisli, braćo moja draga, o Ajdaru i nazovimo o prirodi svojih roditelja i da to uzme u obzir. Ako zna da su njegovi roditelji temperamentni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 Šta god da majka kaže, da, mama, ti si u pravu, ona je strankinja u ovoj kući i uvijek će biti preko njenih leđa. To je, braću moja draga, nepravda, čovjek se treba čuvjati nepravdi bez obzira kom I znate koliko puta smo na ovim našim dersovima rekli, nepravda ne može uspjeti nikada. Allah kaže u hadisu Kudsiju, Inni harramtu zulma ala nefsi, ođa'altu hu bejnekum mu harramen felata dalemu. Kaže Allah, kvitala, ja sam sebi zulum i nepravdu zabranio i vama je zabranio i međusobno i nemojte zulum nikome činiti. Zato je neispravno vlahu, nevjerniku činiti nepravdu. Boži poslaniji kaže, čuvaj se dove onoga kome je, do, kom je, je zulum učinjen. Čenjaci kažu, makar bio i nevjernik, između njega i Allaha nema zastora.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 Nažalost, to nam se često dešava i u ovom pogledu ljudi odu u jedno-dvije krajnosti. Počnemo sa jednom, a to je sumnja. Žena samo se okrene da pogleda imali auto, ozgovor, ide li udarči auto, hoće prijeći u ulicu. U tom momentu je slučajno neki gore čovjek bio. Je to gledaš gore u nekoga drugog, osim umene. mene? Moraš samo u mene gledat. Znači, pa mora pogleda u autobolanu. Žena kroz prozor malo pogleda da vidi kako je vrijeme, slučajno dol neko prođe da malo čuku prošeta, pošto smo civilizovani pa čuke vodamo. E, jel to gledaš dol onoga sa čukom? Pa žena hoće da vidi malo kako je vrijeme. Nazoveš telefon zauzit. Minut, dva, tri, a u adrenalin. koli je na vezi, s kime li priča, da bog da je. Ko je to bio? s mamom pričao, ma kakva mama šta laže to je ljubavnik, to je tamo, to je vamo, znači gdje god se može protumačiti nešto loše, loše je. Ne moj sebi otežavati život. To je se, kaže nama jedan šejh u Medini, koji smo učili Ed-Djablah, kaže onaj ko ima loš ahlak prvenstveno sebe muči. Onaj ko ima loš ahlak prvo sebe muči, on je prva žrtva. Sam sebe grize. Znači, bolan, gdje god možeš lijepo pomisli, supruzi, lijepo pomisli. To ne znači, sad ćemo doći do druge teme da trebaš biti prst, tuho, ženo, razi što hoćeš, ne može ni to. Ali moraš o ženi imati lijepo mišljenje. Dosadit ti život, bolan, slizat ćeš oko sebe, eksplodirat ćeš. Moraš non stop provjeravati pozive, moraš non stop provjeravati tjelo oblačno vijeme tim jesto nje, moraš tinost non stop gledati koji auto prolazi, dosadit će ti to. Težat sam sam sebi život non stop čitati ženine poruke, non stop ženine pozive, ženi e-mail god je bio oganjat tragove cipela iz pretkuće, tu sam kad šetam počne bićevat, a on ne da čoveče da se ti odmoriš. Nažalost imamo toga da ljudi imaju loše mišljenje o supruzi. Pravilo je ne smiješ sumljati u suprugu sve dok ne vidiš jasne stvari.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 Vjerujte, ovo pitanje povjerenja među supružnicima samo znaju koliko vrijedi to, ta stvar oni ljudi koji to izgube. i oni ljudi koji počnu sumnet. Nema veće rahatluka nego da vjeruje žena mužu i muž ženi. Ideš od kuće, a rahat si, znaš, ostala je žena čuvati kuću, čuvati djecu i znaš da nema ništa. I ja kad počiniš sunje, ti na poslu radiš sa cekularom, ali ti razmišljaš kolim je kod kuće, a cekular održe prste. Znači, ti nisi više iza života. Žena isto tako. Gdje li je muž? Ode iskući Kod koga ali će? Kuće. Šta će? Kaže, ode u džavnju. Ma pusti ga, laži. Ode on kod druge. On je oženjen, sam neće da mi rekne. Kod nje spaja, namazaj.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 Ja mogu shvatiti te slučajeve, ali ne mogu shvatiti slučajeve, braćo, moja draga, čovjek ženi se, ajde kažem, u islamu, i traži sebi sestru čestitu moralnu, i onda vidiš ti tog brata, on ide sa svojom anumom ulicom, noge su te stvari, vijeki lončići polupani. Nije ga stica svojom anumom, prođe možda ona našminkana, vireo ušnjaci, pola vrata, dole utegnutim hlačama, u strukiranim kaputima, ovako, onako, Gdje ti je ta ljubomora? A i što, što? Ona neće da to riješi pitanje sama sa sobom. Ali ti, kao muškarac, kao ljubomora, da kaješ čekaj, kome se ti šminkaš? Meni ili ulici? Kad se ide na ulicu, to od prvog dana braka, kada ti odmah stvari, porjedamo jedan po jedan. Nema šminka, kad se ide na ulicu. I završena stvar. Nema strukirani kaputa, i završena stvar. Nema suknja hlača, nema hlača. I kad se ide napolje, i završena stvar. Nema ušnjaka, ušnjaci su za mene pokriva i maramo mi završena stvar. Nema otkrivanja vrata. Te se stvari moraju definisati. Iz ljubomori normalno ima prije toga i šerijetski stav. Šta ima? Ko gledat koliko je u moje žene struko? Voliki ili ovoliki? Ali svak će gledat kada ona obuče struki ran kaput, vidiš je ko u crtanu. No obuče odjeću. I kažem, nažalost, imamo problema, znači, gdje te stvari se mogu regulzati. Ja kažem, izuzetak su oni ljudi, čovjek kaže, ja sam se oženio, žena neće ni naopako. Ko da je guram u džehennem? Ja je guram u džehennem, to namisli da je džehennem. Ko za vrijeme da je džala, kad gude ona rijeka. Dakle, to možemo svatiti? Žena sjedi s mužem, zafinduli cigaro selam alej komšija, ali mu selam, a se sa njom voli i poselam više nego išta. Kako si komšnice? Pa sam, dobro sam komšija, pa je bolam pusti malo nek se odmori. Ne, ne, ne, da dobro se sa njom poselam. I tako mnogi neke stvari. Če je ta ljubomora? Znači, pitanje ljubomora i vraću moje draga, veoma bitna stvar kad su pitanje muškarci, kažem, nažalost, onaj... <clears throat>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 Allah mi sad da ja na ispadnik donosim ja arapske običaje, ali vjerujte znate kako meni para uši kad ja odim kod nekog nasijelo i on sad ženu zove po imenu. Allah mi meni kod da uzmi šekser A uhlu zabijaš. Hatidja ponesi nam smoki. Fatima ponesi nam to. Subhanallah vjerujte znači ja se neugodno osjećam što čujem ime njegovi ženi. ne mogu nemoguće da čovjek kaže ime svoje ženi u društvu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 Ja ga, kaže, odmah sabljom udariju. Ali ima ti izraz god njih sabljom, da udariš nekoga sabljom ovako, znači, sa strani, kao ono da ga ošamariš sa njom. Imaš izraz oštricom. E, kaži, ne bi ja njega ovako sabljom, već oštricom. Znači, jedna je samo opcija. Vidim neko s svojom ženom, odem glava. Se ljudi začudili. Čak je bilo ljudi, znači, koji...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 pomara samo treba da bude onaj, kak se zove, ograničena šedijetskim granicama, ali svakako je, braću moja draga, pohvalno svojstvo. <gled> Kažemo, ovaj sadibno u Bade, kaže, ja kad bi vidio nekog muškarca sa svojom ženom, ja ga kažem sabljom od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 takođe bracio moja draga od stvari vezani za odnos znači imamo mi dosta toga daj bože da je sljedeći petak onaj završimo o, ako mi date da ja pričam ja vidim bogom ste mi nešto na mrkoče nikada se nisam mogao tako onaj ozbiljno vidio ko sad Prija prijasno kako veseli sad Boga, mi nešto takođe bracio moja draga od greha koji su prisutni kod određenih supružnik e,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 Ja sam taj događaj znao pri neku što je se on rodio, jer znam kada je se rodio, a ja sam to znao pri neku što se on rodio, ali ja kaži pažljivo slušam, potom, ma je li Boga ti je svidio, šta veliš, kaži iz prema njemu, ne želim da ga povijedim, kaži hajde kažem ono glumim da ja to ne znam, a kaži to što mi je on priča znao sam pri neku što je se on rodio. I dođe supruga, nešto priđa, a daj ona, nevam te kad sluša, žurim, ne malo skrati, završi. I tako. Kamu da čovjek hoće bilo kakvu stvar da uradi? Nema vezi, ne uvijek da čovjek uzmi mišljenje supruge. Ali daj je konzultujem. Šta ti velišanuma po potom pitanju? Kod nas vidjet ćete, mi tako nekako, nevam pojma iz kojih razloga, non stop idemo u jednu od dvije krajnosti.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 Hajde, kažemo, i srdit, i tužan. Kaže, ja naređujem nešto, nikome ne poštuje. Šta je tu? Kaže ona njemu, pa što nisi ti otišao i to uradiš? Što se njima reko ti, nemoj ništa govoriti. Otiđe, obriji svoju glavu kolj kurba, za zakolj kurban. Pa je otišao Boži poslanik, pa su se asabi počeli natjecat, natjecat ko će to prvi uradi za Božji poslanik. Čije je to bio savjet? Savjet njegove suprugi. I u mnogim drugim situacijama Allaho poslanik se konsultovalo. Kada je Božji poslanik Ali Serat Vosheran jedne prilike poslao, kako se zove, došao je kod jednog Asaba da prosi čerku za jednog ashaba drugog. to je taj događaj sa Đulejbibom. Đulejbib je bio ashab koji, znači fizički izgled njegov, znači nije bio lijep.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 be tako eto muram sa ženom otići kod punci. Eh, daj papučaro jedan jesi smotan, ovo ono kako ja svoju razbijem, vako nako nosa šljiva pun tovar, ništa mi u životu ne smi. Ti ne možeš doći na jedno akiku zbog ženi. I mnoge neke drugi stvari u našem žargonu. Zato kažem bratu moja draga, <kuh> znači jedna onaj izuzetno loša stvar jeste <kuh> da čovjek omaložava svoju suprugu Također, čovjek treba da se pazi kad su pitanju ti znači relacije, pogotovo odnos muža prema supruzi pred djecom. Jer ja znam koliko puta se dešava da djeca počinu prezirati svoga oca zato što se on ne odnosi lijepo prema njihovoj majci Djeca po prirodi više voli majku nek oca. Majka, mekša, većinom se djeca više boje od oca i tako. I kad oni vidi da otac ne poštuje majku, da je ogovara, da je vrijeđa, da je tuha, da je buba. Čovječi, djete, tvoje rođeno će ti napraviti zavuku pa će te <gled> Također, <gled> nerijetko nam se dešava i to su džahilijetski običaji i možda čak nije to plavo bilo njih džahilijetu zastupljeno, a to je, braćo moje draga, Vrijeđanje roditelja, supruzi. I kroz taj način vrijeđanje supruge. Kada je trebalo prosit, bio si manji od maci, tamo oko ponca, pa eto, ma pazit ću je, čuvat ću je, se, samo da ih dobiješ. Kad si bio macan, tamo se ponižavati, pa gdje si u faca, sad kad dođeš kući, sad idem ja glumit nekog rambaka.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 sa kaže mi smo tako nekako da nam je u frštulj tu sredinu majka je ubila nikako da ideš po poivci sablj ili tamo vam. ili il žena se u kući ne pita ama ništa ili se pita sve nikako da ufatimo tu sredinu da je čovjek šef i gazda i ona je ko se pita ali isto tako supruga ima svoje veliko mjesto u kući tako da imamo znači slučaj, slučajeve kad muž prepusti sve supro On ne zna ni koliko ima para u kući, ne zna li su sitni su krupni. On jadnik zarađuje, ali ne, a ja pome mu, kaže, imaš sto maraka sitni? Ženo, ima li sto maraka sitni? Kaže, ne ima. Spusti, slušat ne ima. Ne zna jadnih, znači šta se dešava. Hoće nešto kupit, mora žena potpisat i da ona to sve onaj potvrdi. Znači, treba braćom, moja draga, u svemu tome tražiti zlatnu sredinu. Muško je muško i treba da bude muško u kući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 Normalno, zato je, kažemo, u se vraća na ličnost čovjeka. Sam, upo sam se ubio. Trebao se prvu noć mačku razgulti, da se zna ko je muško, ko je žensko. Ako nisi razgulio mačku, šta ću ti ja? Znači, čitav život ćeš imat šefa u kući. Ali, povrst vjega toga, treba uvašiti činjenicu da muškarci u osnovi Allah s.a.t.a. je obdario da, hajde da kažemo, vode na kraj krajeva i državu i da vode i kuću da budu jednostavno, znači, na jednom stepenu višnim od supruge. Pa primjer radi u osnovi Allah Tebarkva je tajala ženskoj stvorio od muškarca, što znači ipak ukazuje da je muško, hajde da kažemo, na većim stepenu. S drugi strani, žena ko žena po prirodi nejača. Vidjeli se tamo kroz bilo koji sektor da pogledate,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 Jednom se da prostiš u piškilo, pa u pa skini, pa obuci, pa upe pa danas deset puta početka kuću. Ja jednom oko mesecu početkam, već drugi put kad mi rekne žena, kažem ženo, previše je to. Znači žena po svojoj prirodi je više za te stvari. Značiš nama da neko kaže svaki dan tri puta trebaš pravi ranu i tri puta pravi suđe? A nijelo, Demer, da će je obisiti ljudi, ne mogu ja to izdržati. A žena jedna, ne samo čitav život, od kako se rodi odmah u kuhinju, gruhnu, peri suđe, prljaj suđe. Spremaj, peri, ovako, onako. Znači, to je njena priroda. Tako je Allah Tebara Kvetala stvorio. Insana stvorio muškarca grublji za ratovanje, za vođenje državi. Žena, šta će si rodice? Ima, aj, šta misli žena presjednik državi? Čitava država, zna kada je presjednik na Trudničkovo. Ošo na presjednik na Trudničkovo, umruo na porodu. Tneja presjednik. Dobio presjednik hajz, ga stomak, nemere, doć na sjednicu. Rat vodi, kažu, nema šefa, dje šef, boli ga stomak, mjesečnica. Ne može, znači, žena Allah je stvorio za toga. Jednostavno, po svojoj prirodi je za toga. I zato isto tako ukući. Treba, znači, da muškarac te stvari, onaj, prepozna. Kojuči plaćo moja draga. Od kreša kako i su prisutne kod određenog broja ljudi jeste de, da ne znaju šerijatske stavove određeni pa padaju u grije a nisu ni svjesni. Primer radi kada je u pitanju imetav ženi. Drago moja draga, žena u šerijatu ima potpuno pravo ne morate gledati ljudi pričaju ne možemo ne možemo mi sad za svakim dedom koji dođe godno dešut vi gledajete umene i završena stvar to što neko tam igra loptu nek igra šta ćemo i mi ne možemo mi čitav život svačijo djecu i sve ljude koji dođu u džamul učite ed de, tišina dersje kultura edeb džamija ne možeš čovjeke znači naše je da mi slušamo Kada je u pitanju imetak žena brać moja draga ima potpuno pravo Potpuno pravo da raspolaži svojim imetkom kako hoće. Ima pravo da ima imetak. To što kod nas narod tako živi, sav imetak ženi je čovjekovi imetak. Ne, žena može da bude, pa da rednemo milionijer, to čovjek je njezin, čovjek nakon nekaj da rednemo obični insan. Žena može naslijediti u svoga oca mnogo imetka. Može se baviti trgovinom. Žena može raditi... Određenim, pod određenim uvjetima, da ima svoju bladu. I e onda tu dolazi ona neka situacija kad ljudi te stvari ne kontaju. Žena, trebala mi dati malo para uzajam. Sada je bitno dobiti nje, ba, ko nek vrati, neko drugi, ba ne znam. Šta želi ženo da, da zajedno investiramo u, u projekat, odmene razmišljanje o tebe pare?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 Jest najprioritetnije da žena, ako vidi da je muž potreban, da ga pomogni. Isto tako kad želi taj novac dijeliti, da konsultuje muža. Ali tu ništa nije obavezan. Muž kad osiromaši, žena ima pravo po većini u leme da traži razvod brak. Može biti bogata, ali kaže izvini, ja imam svoje pare. Tvoja dužnost kao muža je da mene izdržaviš. Hrana, odjevanje i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 Nima znači i to. Pokud su so snijet se javio, vrati se i završi na stvari. Ne smiš se ljutit, to je čovjekova privatnost, to će da se javi, hoće, neće, neće. Tako i ovo, žena ima svoj novac, hoće da te konsultuje, će će ga trošiti, neće, ne smiš se ljutit na nju. Dok znači, nažalost u tim pitanjima, znači, mnogi su zakazali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 To je neispravno. Kullukum ra'in wa kullukum es'urun anara'ijatihi. Svi ste pastiri i bit ćete pitan u svome pastirstu. Bićeš pitan za tu svoju suprugu. Čak kaže, određen vremen je bi je tebi da je osnovi propise vjerije da podučiš svoju ženu. Da je podučiš propisima tahareta. Da je podučiš propisima namaza, da ispravno namaz obavlja. Da je podučiš Obavezama supruge prema mužu. Ja kažem na kraju i krajeva Allah mi ljudi nisu svjesni te činjenci. Da mi obrazujemo naše žene šarijetski, nama bi ljepše bilo živjet. Mi zatvorimo te sirotice tamo u kontru. Sirotice misleći tako što ih mi pravimo siroticama, ne da su one sirotice, one su kraljice. I ona ukuć vjadna, ona ne ima pojma. Kaže čovjek, požto ženu u postojima. Ne imam kad bola, moram kreći. Da si je naučio Hadise i to ona bi znala da, da je preći da odiš čovjekom uposlijenicu da kreči. Čovjeku dođe pi do 12, ženo, hajmo u spavaču sobu, kaže, nevam kad moram kuhat čurbu. A njemu čurba u glavi Ne zna žena, nema pojma, pojma da je tada meleci proklinio. Nisi je podučio. I mnoge druge kako će ti odgojit djete? Čemu će ti odgojit djete? Zato kažu islamski učenjaci, onaj insan koji svoju suprugu podući, dobit tri koristi. Ako je ne podući, dobit tri štete. Prva stvar, ako je poduči ona će njemu dati njegova prava. Ako je ne podući, Bog vam će izvisiti. Ne podučiš ženu pravima, znači ne podući onaj propisima, imat ćeš ti problema sa njom. Druga stvar...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 Korist ili šteta, jeste odnos, njen odnos prema gospodarki. Ona žena koja ima znanje, ona će ispravno obožavati Allaha, dati pravo uz višnjom Allahu koja On ima kod svojih robova. Zato kažem braćom moja draga, ja sam tu sugerisu i ne mogu više odpašćenji jezik ponavljajući sve te stvari. Problem nije u tim štenama, problem je u nama. Što nima nikakve inicijative od nas. Mi trebamo reći tim ženama, imate seminar, tog i tog dana treba doći taj i taj profesor, doktor, magistar, kogo doće će doći, podući će vas određenu stajnu. Boži Božji poslanik je ženama, kao što je došlo gdje došlo na gdje su, poseban termin dao. Žene došle, kažu, Boži poslanik je, govorili smo kad smo komentarisali, jade bolimo Boži Božji poslanik mi ne možemo doći sa muškarceva na isti termin. Odredi nama dan, pa kaži, tog i tog dana u kući te i te žene doćete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 ate od kojih djete ta svet moja draga je i tekako uskovezano za odgoj za odgoj znači i šerijetsku znanje također od stvari koji se rijetko znaju 10ti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 Datni toj sirotici dvajest maraka. Nek su njim kajiš, ovo je tebi, radi sa njima šta ćeš, možeš kupi sve čipi čipsa, kupi sve čipi, možeš kupi živakać. sve kupi živaki, pun kuću. Šta mi briga? Ovo su tvoje, ali da znaš da su tvoje. Ona le prša dvajest maraka, to ćeš ti dat u neke bezvezne stvari. A tu u njoj nešto znači nešto veliko. Ja znam, je zaista, hvala Allah, kad ima nas tako. Braća, hajde malo evo, negdje, stanimo tu pred svojom. Ma hajmo otić popit kafu, hajmo na kolač, hajmo otić u Veneru na ručak. 10-15 maraka izleti džepa, znaš kako? A, ma, sad pa sad, mašla, skupi kolače, skupe kole, skupo sve živo. Znači, 10-15 maraka ode, gdje su otišli? Dao si dva kolača, šta si uradio, pojel se jedan sok i to je ništa, dao si tu para. Mogu si bez toga, a da si te iste pare dao svoje supruzi. Znači, osvojio bi njeno srce sto posto. Ovo je, je plafon neki, ali mi imamo ono što je nekad obaveza. Obaveza da ženi, znači čovjek obezbijedi, čovjek tuš škrtari. Hajde, Bogu svatka čovjek škrtari koji nema. Čovjek ušao u dugove, upravi kuću, ovo ono. Ali jednostavno čovjek ima, posjeduje, vamo se sa braćom razbacuje. Kogo časti, on časti, evoga, evoga. Kad dođe, znači, supruga... Sramota je da se supruga žali tuđoj ženi i kaže nemam da prostiš veš da kupim. Stiv me čovjeku kazati. I tako ti stvari. Nadne ženi 20 smraga kaže evo kupi sebi šta ti treba. Danas evo smo imali priliku defendljama u Deris da ga Allah nagradni stira je ovaj hadis ja ću ga ponoviti zanik koji možda nisu ovdje bili na hudbi. Kaže Allaho poslanika lisa se je seran dinar koji potrošiš u džihadu. Na lavom putu. subhana. Ima li po vrijednijeg dinara nego dinar kojeg se udijeli na Allahov putu u džihadu? Nema, jednoglasno nema. A vidjećete li imali kod poslanika? Pa dinar koji udijeliš oslobađajući roba, dinar kojeg udijeliš kao sadaku mi skinu i dinar koji daš svojoj porodici, najbolji dinar od svih četvrtada dinara jeste onaj koji se da u svojoj porodici. Pa subhana. Znači to aham što se postiže alhamdulillah korist da se napoji malo tu njenu dušu ima i ona 20 mara kad žena je lami u nekim segmenta koji malo dijete. Dijete hoćeš da ga priđe dati smo Marku i ono te spomni uvijek po dobro. I žena je bolan dadnju 10 20 KM i imaš kuća mira čovjeke. A s drugej strane, znači, napravio si arvu nukću, a s drugej strane postupaš po sunnetu, postupaš onako kako je preporučio poslanik, alihi seran. Najbolji dinar svihovi svih spomenuti, mi bi, Allaha mi sve višli, da ne znamo ovaj hadis, da nam neko rekne, evo ove vrste ljudi, džele bi vi stavili dinar koji daniš, svi bi jednog svehli, zadnji četvrti, preće i dati u džihadu, i sirotinji i roba od ropstva, sve tu preći, žena nije veze, kod A Božji poslanik ne razmišlja kako mi razmišljamo. Kaži, to je najbolji da danješ svoje žive. Svoj prorodci. Subhanallah. <hlaski> Također... <hlaski> Govorili smo o tom i... Je... Znači pa ćemo to, ako volim, da malo preskočiti. Od negativnih osobina prisutnih kod određenih mužjeva jeste, vraću moja draga, prekomjerno, prekomjerno kritikovanje ženi. Znači, imamo pojavu kod ljudi to je da šta god žena da uradi, bez obzira znači da li to bilo krupno ili veliko, kritika nema ne, mjeri.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 ustala, klanjala, napravila doručak, djecu presvukla, odposlala u školu, sve, sve, sve, sve, i a, napravila salatu, nije posolila. Gotovo, kiamecki dan nastupa. Majko draga, gdje je tu adr, gdje je tu insav, gdje je tu pravednost Allahat? Da ja ne govorim, kako mi kritikujemo? Kad ni pomi kritika dođe, odmah ide preko nje, preko dede, nene i čitava uzlazna i silazna loza. Prvo, kad neće ti ni dica valjati, takav si i ti. ti, ni djede od kojeg si otpala, ne velja ti ni mama, ne ti ni babo na kojeg si upisana, niko ti ne velja. Zato što nije salat u posolu. I manji stvari ima, kakva salata, to, to, to je veliko. Znači, uradi toliko stvari u redu, I onda će uvijek Prva stvar, nije dobro previše kritika. Druga stvar, ako se i kritikuje, treba da se kritika od prilike bude shodno onome dijelu koju je napravljena. Nije ista kritika znači za filđan i za nešto veliko. Dok, znači, kod nas koji svoje osjećaje ne, ne balansiramo šerijackim propisima, Ko od nas udrimuje, sam bitno se ga ko više mora dreknuti, taj bolji. Što je, braćom, moje draga, svakako onaj neispravno. Spominjali smo ovdje, da još jednom čisto e, koristi radi, a to je da čovjek kritikuje ženu za stvari na koje ona nema uticaja. Imate takvi stvari. Ženo, ti si za sve kriva. Šta god da se desi, pa kažeš, "Ta je kakva je veza mene i toga?" A kriva si što si tu, što si se rodila, i to je to. Čovjek kritikuje ženu što je rodla žensko dijete. Subhanallah. Kritikuje ženu što je rodla žensko dijete. Koliko kritiku ženo mo ako bi to bejarevi se mogu neko kritikovat? Što sebe ne kritikuješ? Pa nije to je, nije to dijete došlo na kao Ulanč paketiću. Pa i tu učestvovo. Ako si ti bio neki, hajde nazovimo faca, što nije od tebe otpalo muško djete, Tu i tvoje djete. Znači prva stvar, trebaš sebe kritikati. Druga stvar, to je Allahov kader. Čovjek kritikuje žena što ne može roti djete. I čitav život puši, nanos, diši, ne može više disat na usta, žena je može rađat. Hoćeš živjeti sa njom, hoćeš da bude čestita, da bude ponosna, da bude žena, da ne bude stoka, da ne bude životinja. Živi sa njom tako, nećeš razvedi, možda neko drugi hoće. Možda će s nekim drugim imati, djeci. Nima tu ponižena, to je Allahov kader. A dešaj se, dešaj se, Allah mi se dešaj. Čovjek u žene rodi djece i četvrto djete u slumakom kaže, ako rodiš četvrto djete žensko, kaže, gotovo, nema više šta. La ilaha illallah. Je to Allah, je to u njenim rukama šta će roditi? Pa ona bi bolam više volila da ti rodi, samo da ju ne Bilo je do muška ili ne bilo. Samo da tebe smiri. U svim ti njenim musibetima, ti joj pristaješ na muku. A to nam se dešava. To nam se dešava da čovjek toliko se, toliko se spusti na nivo, i ženu što žena ne može roti djete ili što rađa samo mušku što ne rađa žensko i obrnuto. Što je iza svake pameti. Dostaju je njene, hajde reklimo, onaj njenog hala, ako žena ne može roti djete. Pa volila bi ona da ima tu djete, da ona ima tu svoje djete u naručju. Mjesto da ti budeš taj koji će to balansirat, Alhamdulillah, falallah, biće Ibrahim Ali i Selam je dobio djete u 80-u i možda ćemo mi u 90-u i nisu mi podjeli od Ibrahima. Da je ti, da ti znači, hajde kažemo, onaj, umekšavaš situaciju, da balansiraš, ti dodaješ ulje na vatru.